A voz Paixamos esta peza musical porque quero falar precisamente co seu autor. A ver, eh, puixamos en primeiro lugar unha canción reivindicativa que ten que ver co Al Trinón, que eu comentabaxe antes, a Mica Pechado, Rafa, que unha grande... Mm, representante do Bloque Nacionalista Galego estivo en Bruselas e a semana pasada reseitaronlle a posibilidad de poder discutir con respecto a esa proposta do Altri el in Bruselas porque o PP e máis os de extrema dereita pois votaron en contra para poder discutila non solamente es para aprobarla ou non sino para discutila fíxate ti o sea que vamos E quero que fales da túa creatividade e que nos fales a todos os nosos entes de como foi esa ou como está facendo, como estás facendo para eso, que a, a xente escoite esta túa creatividade musical. Pois Julio, moitas grazas en primeiro lugar por invitarme hasta roxe aquí en sempre en Galicia, desde Cornellá de, de Llobregat. Eh, bueno, eh Esta canción de que eu escribín sobre o tema de Altreinón Que se chama Quero Te Viva Pois, pues bueno, eu estaba, estaba con móvil eh, Entérenme por, por internet Entérenme por, por internet, vi todo o tema de, de Greenpeace O tema de Ulloa Viva e tal eh, Puxime a traballar chama traballar coincidiu que, que bueno que era xa estaba cerca de, de agosto que está todo toda xente poisis de vacacións por aí eh, bueno oxe pois décheme a posibilidade de presentarla aquí no primeiro programa deste de, de, de ano ¿no? sí, sí, de, de, de, de sempre en Galicia moito pois contentísimo do recibimento é eh, eh, bueno, eh, decirlle a xente que o importante o, o importante disto pois é que cantas máis firmas eh, se asignen moitísimo, moitísimo mellor non Claro eu agora, agora mesmo eh, estou preparando todo o tema de redes, e xa eh, no Instagram mm. o link de, de, de Linktree, non mm. primeiro lugar eh, aparece O donde, donde a xente pode firmar directamente allí, allí Porque ten o, li o link xa eh, en, en, en a primeira banda no? eh, eh, E despois pois poden escoitar as cancións e iso Pero sobre todo, que firma a xente Moi ben, moi ben Mira, eh, eh, como se está emitindo por, por internet estás emitindo tamén por, por Facebook Vou facer unha, unha foto e vou na publicar na nosa página ¿Vale? De acuerdo eh, Por otra parte, que vamos a hacer otro, otro momentiño de impas Vamos a intentar llamar a Miriam que é a encargada de cultura eh, da asociación Rosalía de Castro de Cornellá que hoxe mesmo van a intervir um, par, na, na festa que se fai en, en Nou Barris Sabes que en Nou Barris fai a festa de San Froilán sí, sí. A festa de San Froilán de Lugo, o Santo de Lugo. Pois o, o remedo da festa de San Froilán faise precisamente en Nou Barris ya a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá pois participa ali co seu grande grupo Vamos a intentar chamar entonces a Dirían. vamos a la